Поруч зі світловим біля відчиненої брами стоять директор санаторію Мунтян і різна там обласна обслуга. За обслугою блищить на сонечку знайома лисина начальника моєї охорони, полковника Потапенка, теж любителя цивільного одягу. Трійка Мерсію безшумно вкочується у браму і вона зачиняється. Я в середній машині, перша порожня у третій помічник». «Усі зібралися», – доповідає Світло, вже біля головного корпусу. «Чекають у концертній залі». «Відмінити», – я дивлюсь йому вічі. «Зал відмінити. За півгодини в мисливському будиночку». «Тоді краще за 15 хвилин», – неголосно промовляє Світло, – «про всяк випадок». «Я киваю. Відходжу до Мунтяна». «Є проблеми?» – запитує директора санаторію. Завжди є, але не скаржимось. Правильно. Ось чому ти вже тут, десятий рік. Кави зробиш? За кілька хвилин ми вже в санаторному барі. І офіціант з обличчям тінейджера несе експресо. Помітно, як тремтять його руки під поглядом директора. Чий син? – запитує, вказуючи поглядом на офіціанта. Кастелянші, В нашій справі краще довіряти династіям. У нашій теж, принаймні, більшість так думає. З Банковою нікого сьогодні не чекаєте? Микола Львович сьогодні ще тут, а більше нікого. Сьогодні ж робочий день. Микола Львович тут, і я починаю закипати. Він приїхав учора вночі, не сам. В очах Мунтяна блиснула добра поблажливість, немов завів мову про дитину. Вони зараз нідають у кімнаті, і його водій теж тут. Так що отут -от поїде. А з ким він приїхав? Я починаю думати про цю жінку, Майю Вицехівську, про яку я ще нічого не знаю, крім імені та прізвища. Молода, схожа на циганку. Мунтян мнеться. З обличчя помітно, що все знає. Ну, співачка вона... Інна Жанина. «Тьху!» – вирвалося в мене мемоволі. «Чого тьху?» – у голосі директора відчувається незгода. «Вона дуже приємна, а вам було б краще одружитися». «Ти що? Прихерів?» – моя права долоня стискається у кулак. «Я підводжуся зі шкіряного крісла». «Пробачте, дуже прошу», – починає лопотіти він. «Це від утоми». Це не мої слова. Це Микола Львович про вас говорив. Мудак твій, Микола Львович, гарчує. Так, так, мудак, киває Мунтян. Мій настрій поліпшується, коли я бачу перед собою відкриті обличчя, що зібралося у мисливському будиночку послухати мене. Які погляди! От наш ресурс, він тут а не в з працевлаштування. «Добрий день», – кажу я і спиняю жестом самоспробу привітати мене. «Генерал Світлов відібрав вас для особливого державного завдання. Ми домовилися з Російською Федерацією про сумісну операцію «Чужі руки». Гадаю, що зміст зрозумілий. Те, що регулярно робить Київська Кобра в Криму, а Чернігівська – у Дніпропетровську, те саме ми будемо робити в Росії» а вони у нас, тільки на зовсім іншому рівні. А ви прямуєте до Москви, а звідти – відразу у один з регіонів. У Москві ви отримаєте інформацію про найвищі постаті регіональної влади, які так чи інакше причетні до злочинної діяльності. Не ставлячи перед фактом місцеві органи внутрішніх справ чи спецслужб, ви мусите за 3-4 нічні години провести затримання цих осіб і відразу ж вилетіти назад до Києва. Сидіти будуть ці особи на нашій території. Російська група буде робити те саме тут і забирати наших покидьків до Росії. Усе зрозуміло? Хлопці кивають. Я бачу, що їм подобається рішучість. Вони смакують наперед боротьбу зі злочинністю у вищих ешелонах влади. Звичайно, вони хотіли б займатися тим тут і постійно, але шкода – неможливо». Тут можна робити щось радикальне лише чужими руками, як і у Росії. Дай Боже, продовжимо. Подальшу інформацію нам надасть генерал Світлов, якого я призначаю відповідальним за операцію з українського боку. Удачі! Поки я йду від мисливського будиночка до головного корпусу, то відчуваю спиною та потилицею погляди цих хлопців. Я проходжу біля озера, де плаває лебідь. Зупиняюся. А що, коли мої хлопців будуть використовувати просто для місцевих переворотів? Закридається сумнів. Ні, адже я збираюся використати російських хлопців за призначенням, а не для того, щоб розбиратися з тим таки колою Львовича. Хоча вже давно пора з ним розібратися. Він усе ще тут? Запитує ямунтяна, який стоїть біля мого мерса. Поїхав. Як побачив, що ви тут, відразу чкурнув. Розділ 20. Крим, Судак, липень 1982 року. Гей! Хто крайній? Черга перед бочкою з білим кисляком оглядається. Вірніше, кожне оглядається, щоби переконатися, що він не крайній. Усі чоловіки в плавках, половина тримає у руках, 3-літрові банки. Я, я крайній, визнає дідусь у плавках і панамці. Ми в трьох підходимо. Ми це я, Валя Москви і довготелеса Женька Звідтиш. У нас дві 3-літровки і кольок свіжих мідій. Ми поспішаємо бо спекотно, а мідії залишаються свіжими зовсім мало часу. Незабаром вони Шиплять на листі заліза, під яким палає дерево, викинуте морем на скалястий берег. Вони випльовують із себе останні краплі вологи. А ми п'ємо кисляк. Продавщиця біля бочки сказала, що це не вино, а забраковане шампанське, точніше шампанське без газу. На смак цього не скажеш, але воно холодне, а сонце пече нестерпно. Тому нам начхати, чи забраковане це шампанське, чи забраковане вино. Ми просто сидимо на камінні та ловимо кайф. Ловіть, доки ловиться, любіть, доки любиться. Ми тут лише третій день, тому що не розібралися, кого любити. Треба, звичайно, зібратися, піти на дискотеку, у який небудь санаторій, а там уже роздивитися. Але це, можливо, завтра, а сьогодні нам добре і у трьох. «Класний одеський анекдот», – оголошує Женька. «Сидить єврей на мості і чухає свої яйця». До нього підходить інший такий самий і запитує. «Сеню, чому ти сидиш на мості і чухаєш свої яйця?» «А що?» – відповідає сеньо. «Ти хочеш, щоб я сів на них і чухав міст?» Ми сміємось. У нас немає вибору. У нас немає програми максимуму. Ми реалісти». У нас буде три тижні мідії, холодного вина з бочки та душевна жіноча компанія, яка, якщо процементується і пропахне, один одним збереться тут і наступного літа. Розділ 21. Київ. Травень 2015 року. П'ятниця. До мене зазирає Микола Львович. Я прошу його зайти за півгодини. Бо переді мною сидить на легендарному дивані майора Мельниченка, депутат Кармазов, голова комісії з державних свят. Зачіска їжаком йому личить. Він схожий на боксера, хоча за освітою ветеринар. Утримує мережу ветеринарних клінік. Молодець, у 35 років стільки набудував. Але ж зрозумійте, каже він, країна потерпає від величезних збитків, слід скоротити кількість, нас, вихідних. Ви лише порахуйте Він робить широкий жест у напрямку настійного календаря Подарованого мені інститутом іудайки З 25 квітня економіка у стані непритомності Ось погляньте Німецький бундестаг уже втретє присилає листа З проханням відмінити свято перемоги Це ж архівне свято Ветеранів не залишилось Країни, яка перемогла, давно вже не існує. Європа від свого Дня Перемоги 8 травня відмовилася ще минулого року, але там цей день завжди був робочим. Будуть інші перемоги, тоді і виберемо новий день, щоб переможцем було коли святкувати. Адже ми – мирна країна, ми ж ні з ким не воюємо. «Добре», – я киваю головою, – «ти ж знаєш, що я з тобою згоден». «Став на порядок денний». А мій представник у парламенті оголосить мою думку. Добро? Ветеринар Кармазов задоволений. Він три місяці просився на прийом. Якби я раніше знав, про що піде мова, то зустрівся б з ними раніше. Але я боявся, що розмова піде про запровадження нових надсвят. «Заклич Львовича!» – прошує помічника. «Його тут немає?» «Тоді піди і знайди його. Скажи, що я чекаю». Коля Львович заходить похмурий і насуплений. Запитує, «Про що ви з ним розмовляли? А тобі яке до цього діло? Про день перемоги? І що?» а Львович явно мені не вірить. «Будемо відміняти, щоб підняти травневу економіку до рівня квітневої і червневої. Так, сідай, я тебе слухаю». Львович сідає у м'яку виямку, залишену на дивані депутатом, який щойно пішов. Про що бажаєте почути? По черзі. Чому відділ реєстрації стоїть порожній? Хто ця жінка, яку ти приводив до мене в лікарню? Це все одне запитання. Коля Львович зовсім не пала бажанням розповідати. Але відступати не можна, особливо сидячи. Її звати Майя Володимирівна Вицехівська. Вже чув. У її житті була велика трагедія. Три місяці тому на власному вертольоті загинув її чоловік Вицехівський Ігор Володимирович 1980 року народження. Вона дуже його кохала. Ти що, переповідаєш мені індійський фільм? Я починав втрачати терпець. Якщо у вас бракує часу, Львович піднімається з дивана. «Сиди!» – наказує я. «Сиди і розповідай!» Коли ви лежали в комі в лютому, питання потрібно було вирішувати терміново. Це було необхідно для стабільності Україні. Її чоловіка намагалися врятувати, але не зуміли. Були порушені функції мозку. Вона була категорично проти того, щоб його серце використали для трансплантації. Вона навіть поклялася ніколи з ним не розлучатись і домовилася з якимось інститутом про те, що за 100 тисяч доларів на рік вони будуть підтримувати серце її чоловіка живим. Нам довелося піти на серйозні компроміси, адже це було найсвіжіше серце. Я торкнувся рукою у грудей, стало гаряче. Кінець кінцем довелося підписати контракт з нею. Коли ви остаточно видужаєте, я вас із ним ознайомлю. Один із розділів контракту дає їй право постійно перебувати поруч із серцем її покійного чоловіка. Тому кабінет, про який ви говорили, звільнено для неї. Та поки що ми не будемо чіпляти ніякої таблички. Та й вона сама ще не знає, хоче тут сидіти чи ні. Я степив пальці обох рук у замок і замислився. «Тобі не здається, що мої веснянки прогресують?» – запитав я у Львовича. Він придивився до мого обличчя. «Та ні, їх не побільшало». «А що, іншого серця у вас не знайшлося?» На інше треба було чекати, а це виявилося зовсім поруч, у сусідній операційній. Належало воно, звичайно, не найкращому представнику суспільства». Але цю інформацію Майя Володимирівна пообіцяла зберігати в таємниці. «А вночі? Де вона спить?» – запитав я. Львович затнувся. «На Десятинній. За стіною вашої спальні. Там, в іншій квартирі, була раніше кімната для відпочинку прислуги. Але вхід з надвору. Та ви не переживаєте? Її ніхто не бачить, і про неї ніхто не знає. Майже ніхто. «Що ти зробив?» запитав я, узявши Львовича в оптичний приціл своїх очей «Я врятував вам життя і зберіг стабільність у державі друге, до речі, набагато важливіше за перше ви самі розумієте хто відразу скористався б вашою хворобою чи смертю, щоб оголосити чергову війну корупції в найвищих ешелонах і під цією вивіскою змінити наш прошарок «Наш прошарок?» здивувався я почувши нове для себе висловлювання. «Так, наш шар, ми розшароване суспільство, як торт Наполеон. У нас один прошарок бідних, але багато прошарків багатих і напівбагатих прошарків, які вірять, що справжнє багатство створюється політикою, а не економікою». «Ти мені лекції не читай. Що ти ще пообіцяв цій пані?» Давайте, пане президенте, краще, як у тисячі і одній ночі, поступово, потрошку. Так про усю правду і дізнаєтеся. Адже серце нерідне, може не витримати, тоді заради чого я старався. Розділ 22. Париж. Кафе Бушерон. Жовтень 2011 року. Я хочу заміж? Сказала вона, дивлячись на бокал молодого божоле. Усім жінкам рано чи пізно кортить заміж. Погодився я, прикурюючи від сірника, бармена, цигарку, Галуас. Це не означає, що їм кортить щастя. Вони хочуть стабільності. Минулого разу в Брюсселі ти обіцяв кинути палитий. Ти обіцяв, що ми будемо зустрічатися принаймні раз на десять днів. «Ти не обіцяв зі мною одружуватись, але сам мені розповідав, що твоя дружина померла три роки тому, а дочка навчається в Америці. Невже я не зможу замінити їй матір?» Щоразу, коли ми зустрічалися з Веронікою, розмова починалася зі сварки і взаємних претензій. Це побачення не стало винятком. Я дивився на неї красуню, яка поступово втрачала свою молодість, і від цього ставала ще більш вимогливішою до життя та свого оточення. Вона жила на Володимирській, але в Києві ми не зустрічалися. Це було неможливо. Проте можна було купити квиток до Парижа. Один для мене, інший на наступний рейс для неї. Можна було б зустріти її в аеропорту Шарля де Голя з букетом квітів, дати їй поніжитися дві години у ванні, Замовити у номер ароматичний масаж та пляшку шампанського. Можна було б дати їй кілька разів на місяць відчути себе гранддамою, світською левицею, щоправда, поза світським товариством. Чому ти мовчиш? запитала вона, торкнулась нафарбованими губами вина і поставила бокал на стійку бару. Молоде, божоле – це свято для бідних, усміхнувся я. Молоде вино не може бути добрим. Запам'ятай. Якби я запам'ятовувала усі твої істини, то стала б скарбницею банальностей. Запам'ятай, чи вірніше не забувай, що ти молода, красива жінка, яка бажає вийти заміж, – проспівав я. Вона на мит розтанула, але швидко обтрусила з себе задоволення, яке отримала від моїх слів. Розпростала плечі та вколола мене поглядом примружених зелених очей. «А ти – технократ, позбавлений почуттів і такий, що не розуміється на техніці. Навіть у техніці кохання. Ти лише рвешся кудись, сам не знаючи куди. Я рвався не кудись, а сюди. Я мріяв побачитися з тобою». Я зробив для цього все можливе І навіть, можна і так сказати Зневажив інтереси батьківщини Не вимовляй слово «батьківщина» з великої літери Вона жалем похитала головою Ти не перед виборцями, не у парламенті Ти взагалі зараз ніде Тебе немає зараз, навіть тут, поруч зі мною Ні, я тільки з тобою Я поглянув на свій годинник Філіп Патек показував пів на шосту. «Я даю тобі ще 20 хвилин на претензії, а потім ми йдемо вечеряти». Вероніка кинула погляд на свій платиновий годинник «Тюссо» – мій подарунок до її 35-річчя – і кивнула. І відразу зникла її агресивність. Вона, напевно, думала про час – про те, що кожний відрізок вимірюється хвилинами й годинами, і якщо безглуздо витрачати хвилини, відпущені для щастя, тоді й щастя вийде куцем, як із секонд-хенду. «Я тебе не обдурила, м'яко промовила вона. «Я хочу заміж, і якщо ти не проти, то я одружуся вже через місяць». «З ким?» – запитав я, милуючись артистичним сумом на її обличчі. «З Алхімовим? Зі старшим чи з молодшим?» «Ти смієшся? Звичайно, і з молодшим?» «Так», – кивнув я з цілком серйозним виразом. «Старший, багатший, але молодий, молодший і також не бідний. Врешті татосеве багатство перейде до нього, якщо на бензозаправному фронті не виникнуть нові бойові дії. Що тобі сказати?» «Я не маю права тебе зупиняти. Виходь!» На очах Вероніки блиснули сльози. «Ти вже прощаєшся зі мною?» – запитав я. «А як же вечеря?» «Ні», – вона хитнула головою, – «адже в нас є ще два дні разом. Я не маю права переривати наше побачення. Шлюб – це одне, кохання – інше» рідко вони співпадають. З її очей дійсно викотилися дві сльозинки і поповзли щічками донизу. Їй слід було б поправитися, подумав я, дивлячись на Вероніку, на її тонке, пригарне личко, на її смарагдову блузочку, на також смарагдову вузьку спідничину до колін, що заважало їй легко закидати ногу на ногу. Тобі ж доведеться з ним жити, промовив я задумливо. Ви не будете з ним зустрічатися в Амстердамі чи Парижі. Не будете прогулюватися набережної темзи поблизу Пімліко. Я розумію. Я все розумію. Вона підвелась, обсмикнула спідницю. Я зараз. І, узявши косметичку, пішла причапуритися. Я подумав про те, що її Відрепетирований монолог раптом перетворився у відвертий крик душі. Вона цього не чекала і тому не могла тримати себе в руках. Зараз лише дзеркало туалетної кімнати може допомогти їй відновити свої сили. Сили жінки в обличчі, в бойовій розмальовці брів, в вилицтавій, у поєднанні твердої інтонації з твердістю погляду. Це дуже важко – бути красивою жінкою. Та не просто бути а жити красивою жінкою. Я їй не заздрив. Таке життя досить часто впирається у самотність, як раптово перерваний шлях. Розділ 23. Євпаторія. Вересень 2002 року. Сергійку, ти тільки дивися за ним, щоб він не пив морської води, благає мама, вказуючи рукою на мого Брата близнюка Дмитрика. Дмитрик стоїть по коліно у морі. До берега далеко. Він жадібно оглядає обрії, вперше на морі та вперше за п'ять років поза огорожою інтернату для психічно хворих людей. Він з тихих, з дуже тихих. Сергійку, а я підкуплю морозова. Тобі яке? гукає мама. Каштан. Йому я теж візьму каштан, ви ж близнюки. Я дивлюся їй услід, як вона йде безлюдним мілким морем. Гарне видовище. Саме такою вона назавжди залишиться в моїй пам'яті ідучою безлюдним мілким морем. Щойно закінчився дощ, і тому, відпочиваючи, сходяться на пляж. Вони не люблять лежати на мокрому піску, а нам однаково. Ми приїхали сюди, щоб показати Дмитрикові море. І він дивиться на нього жадібно з відкритим ротом. На ньому сині плавки-шорти з білими лампасами. Найдешевші, адже йому все одно. Це нам важливо, щоб він виглядав як здоровий. А там... обертається до мене Дмитрик. Його рука простяглась у напрямку далекого морського обрію. Що там? Там кораблі? Так, там Одеса, кораблі, інші країни. Сергійку, він шукає поглядом мої очі, я ж не хворий, просто мені не цікаво жити. Дмитрик говорить повільно. Я дивлюсь на його обличчя та розумію, що близнуків у нас тепер може розгледіти лише мати, коли обом дасть пооднаковій пацці Морозева. Він худорлявий, очі припухлі. Ніс зі шрамом. Йому довелося битися з місцевими ідіотами, захищаючи від сільських мародерів вантажівку з продуктами, що прибула в інтернат. До речі, сам чинок примушує засумніватися у його хворобі. Навпаки, здається, що головний лікар інтернату серйозно хворий. Та може він не мав іншого виходу, як покликати хворих на допомогу, коли місцеві оточили вантажівку і почали витягати водія з кабіни. Дивна історія, котра скінчилася грамотою головного лікаря, яку Дмитрик привіз сюди, щоб дивитися на неї перед сном і просити то мене, то маму прочитати її в голос. За героїзм і самовідданість виявлені під час захисту мене будинку-інтернату число... Три в селі Глухівка Чернігівської області нагороджується Бунін Дмитро Павлович. «Твій батько мав таку саму медаль», – сказала мама, прочитавши вголос грамоту перший вечір. «Срібно! За героїзм! Ти весь у нього!» Розділ 24. Київ, вересень 1983 року. Неділя, ніч». «Дай телефон своїх батьків», – вимагає комендантка гуртожитку. У кімнаті під стелею горить лампочка без абажура. На одному ліжку, мов нічого не сталося, спить товстуха років тридцяти. На іншому сидить в одній спідниці, прикриваючи руками худі груди, та, з якої я сюди прийшов. Я не розумів, хто кого мав розраджувати цієї ночі, але п'ятнадцять хвилин тому – я підсадив її, допоміг видертись у вікно цього високого першого поверху. Потім проліз сам. Потім вона зняла куртку і светр, сказала, що їй холодно, і пішла в сусідню кімнату, щоб тихцем узяти з тумбочки подруги пляшку Мадери. А що не повернулася, як слідом за нею увійшла комендантка Бурчиха і увімкнула світло. От і вся історія. «Я не знаю його», – перелякано повторює дівчина з худими грудьми. «У нас три дні підряд зникають речі», – суворо дивлячись мені вічі говорить комендантка. «Жінка-сервант років 50. Вона стоїть у дверному прорізі і повністю займає його своїм тілом. Дай телефон батьків, нехай приходять і платять за тебе штраф, інакше я викличу міліцію». «Викликайте», – кажу я. Мене охоплює цілковита байдужість. Сьогодні ніч утрат, але в мене таке відчуття, що втрачати мені більше нічого. Виявляється, я неправий. Комендантка викликає криком з темного коридору якогось напівп'яного дядю Петю, який тримає мене за руки, поки вона дзвонить в міліцію. «Як ти заліз у гуртожиток?» – допитує мене вже у райвідділі на вулиці Щербакова соне сержант. «Через вікно?» Так. З метою скоєння крадіжки приватного майна? Ні. А по морді? Сержант відриває погляд від протоколу, який він складає, та впирається цим бичачим поглядом у моє обличчя. Мене дівчина привела. Вона тебе вперше бачить? Так. Але ми познайомились, і вона привела мене в гуртожиток. Та послухай, що ти городиш? Як може дівчина першого зустрічного вночі Привезти до своєї кімнати, га? Я знизую плачима Сержант дивиться на годинник Пів на третю У кабінет заходить моя мати Що він на кою? Запитує вона зі сльозами на очах Що ти не робив? Чому ти нам не даєш жити, сволота? Покидюк, паразит, ледецюга Заспокойтеся, громадянко Несхвально дивиться на неї сержант ваш син хотів скоїти крадіжку приватного майна з гуртожитку працівників овочевої фабрики. Виникає пауза, протягом якої у голові моєї матері пролітають усі можливі сценарії, та її інтонація не міняється. Ви зрозумійте, вони ж без батька росли. Він загинув на полігоні. Військовий, офіцер, капітан. У нього хворий брат, я постійно за братом доглядаю. З роботи додому... З дому по лікарях. «Зрозуміло», – зупиняє її сержант. «Можна, звичайно, обійтися хульганством, але злісним. Вдертися до жіночого гуртожитку. Це ж не шибко розбити». Ану, вийди в коридор», – командує мені мати. «Хто тут сержант?» – думаю, я і підкоряюся. «За п'ять хвилин мене повертають у кабінет». «Наступного разу будеш розумнішим», – і думатимеш лише про наслідки, каже мати, і йде. А мене залишають. Мені дають 10 діб, і 10 діб я підмітаю територію райвідділу. Мою підлогу на першому та другому поверхах. потики граю очко з 60-річним зямою, якому дали 15 діб за те, що напаскудив під дверима сусідки, яка написала на його дверях крейдою слово «ЖИД». Розділ 25-й. Крию травень 2015 року. Нужбо, підніміть сорочку, каже мені особистий лікар. Прийшов до мого кабінету і командує. Але я курюся. Він слухає моє нове серце, слухає уважно, потім прикладає хромований холод стетоскопа до грудей, слухає легені. А снянки не проходять? Цікавиться, між іншим. «А хіба веснянки можуть пройти?» – запитую я, втративши будь-яку надію очистити від них свою шкіру. Якщо вони є проявом хвороби, то можуть. Коли ж ні, то залишаться. Природа раптової появи веснянок у зрілому віці недостатньо вивчена. Чим же займаються вчені медики за бюджетні гроші? «Навеснянками», – признається лікар. «Раком», «Снідом», «Саркомами». Але коли чесно, чого замовк, я обертаюся та дивлюся на цього колишнього військового лікаря, якого мені порадив Коля Львович. Це лише припущення, після паузи продовжує він. Мені здається, західні фармацевти виводять нові різновиди грипу і астми для запуску у продаж нових ліків. Ну, як комп'ютерники заробляють на антивірусних програмах, наперед виробляючи та запускаючи нові комп'ютерні віруси. «Так», – думка лікаря видалась мені цікавою, «то, може, веснянки – це все ж таки нова хвороба, і проти них вже є ліки?» «Не чув!» «А ти дізнайся! Коли дізнаєшся, доповіси!» Після лікаря до кабінету заходить Львович з пачкою документів. «Це не підпис!» – він кладе пачку на стіл. І ще, щоб це вас не заскочило зненацька. поки ви хворіли, ми в Кабміні провели реформу. Яку реформу? Я дивлюся на його кругле обличчя, як на порожню тарілку, котра пропонує мені з'їсти те, чого на ній немає. Прем'єр-міністр як такого більше не існує, спокійно розповідає Львович. Прем'єр-міністром по черзі стають галузеві міністри. І... Таким чином та чи інша галузь стає на деякий час пріоритетною. Зараз обов'язки прем'єра виконує міністр економіки Синько. Там у документах є план цієї реформи. Автор – Ви. «Вийди, зайдеш за 10 хвилин», – командую я. «Сам прочитаю». Залишившись на самоті, я переглядаю документи. «Реформа розумна, тільки шкода, що виходить від цього недоумка». А й справді, він не дурень, коли поставив моє ім'я під реформою. «Гей!» – кричу я помічникові. «Поклич його!» Коля Львович заходить. Мені кортить сказати йому щось приємне. Погляд сам вихоплює загальної картини, котра утворює у цю похмуру особистість – фіолетову краватку, яку ж ніяк не можна поєднати з його подобою і кольором костюма. «Гарна краватка, кажу йому я з усмішкою. Він задоволений. Може, трішки Хеннесі пропонує? Я кивком закликаю помічника, який усачув. За реформу Львович піднімає бокал для коньяку. За неї, рідненьку, підтакую я. Розділ 26. Київ. Жовтень 1983 року. Десять діб підмітання двору райвідділу міліції пішли мені на користь. Не тільки тому, що я зав'язав корисні знайомства, ні. Насамперед, у мене там була купа часу для роздумів про людські цінності та мораль. Це якщо говорити пафосно, коли ж вибирати камерні слова та вирази, я встиг не лише поплакатись на свою долю, а й подумати про майбутнє. Я зрозумів, що життя як річка – винесло мене до двору цього райвідділу, і тепер від мене залежить, попливу я далі за течією, чи спробую сам вибрати маршрут. Що в мене позаду? Школа, десяток робіт, на жодні з яких я не затримувався більше трьох місяців, і весілля. А тепер перші десять діб арешту. Що попереду? Майже ціле життя, але от з чого його розпочати? З розлученням? Про розлучення Світлана заговорила сама. Коли я повернувся з міліції додому до батьків, її речей у нашій кімнаті вже не було. «Вона тобі тут листа залишила», – сказала мати. «Я його не читала». Конверт був заклеєний, проте надірваний. Та й лист, коли я його витяг, пахнув оселецями. Моя мати полюбляла оселедці, і двічі на тиждень на вечерю в нас був форшмак з картопляним пюре Сергію, пробач мені Здається, що смерть нашої дитини Це попередження Знак проти нашого шлюбу Другий знак Це твої десять діб Думаю, що нам треба розлучитися Коли ти не проти, зателефонуй Я у своїх Цілую, Світлана Ти ба, здивувався я а як же з приводу того, що Бог любить тріцю? Та все ж таки подзвонив і сказав «Я не проти». Вона, здається, зраділа. Розлучення пройшло швидко. Усе зробили її батьки через своїх знайомих у Рахсі. «Це треба відсвяткувати», запропонував мені приятель Женя, який жив двома поверхами нижче. Я й відсвяткував. Узяв пляшку портвейну, три сімки, і ввечері пішов у райвідділ міліції. Знайшов сержанта, який арештував мене, і ми непогано посиділи в його кімнаті для чергування. А випив з нами за моє розлучення молодий лейтенант, дагестанець Марат Гусейнов. «Виникнуть проблеми? Заходь!» – сказали вони мені на прощання. Розділ 27-й Київ, жовтень 2014 року. Ніч. За вікном будинку Десятинною вулицею це бенеть дощ. Він б'є по шибках, б'є по моїх барабанних перетинках. Та я сплю. У камінні догоряють дрова. Крізь неміцний сон я чую їхній тріскіт, і він трішки відтінює шум дощу. В мене був важкий день. Ніщо не втомлює мене так, як щомісячне звернення до народу по телебаченню. Усе у прямому ефірі. Потім прес-конференція. І теж у прямому ефірі. І запитання. Одне веселіше за друге. Чи буде Україна застосовувати санкції проти Польщі у відповідь на заборону в'їзду до Польщі українського транспорту з дизельними двигунами? Яка ваша думка про законопроект, який передбачає натуралізацію нелегальних емігрантів? коли правління наведе лад в енергетичному секторі. Мені все ще чуються усі ці запитання у вісні. Друга ночі, і раптом ледь шутний стукіт у двері. Стукають кілька хвилин, аж поки я не розплющую очі. Я фокусую погляд на згасаючому полум'ї каміна. Піднімаюся і, накинувши халат, підходжу до дверей. «Пробачте, пане президенте!» Тихо докладає начальник охорони полковник Потапенко До вас Микола Львович поривається Щось термінове Що в тебе? Запитую я Пройшовши до вітальні, Де він дожидався мого пробудження Вранці Казимир оголосить Про підвищення цін на електрику Нервово таратурить Львович На 50% Ви розумієте, що це означає? Але ж це його приватна електрика Відповідаю я у нас країна з ринковою економікою. Що ми можемо зробити? Присядьте, просить Львович. Потім обертається до чергового охоронця. Чому стоїш як бован? Піди, приготуй кави. Поки охоронця немає, Львович нахиляється у мій бік і нервово шепоче. Це лише початок. Ви зрозумієте, він знову буде відключати боржників. А хто в нього головний боржник? Держава. Він і вас відключить Він скуповував обленерго для того, щоб за одну мить відключити світло по всій країні Зробити себе президентом і знову вимкнути світло І от, ви уявляєте собі, що може статися? А все тому, що вся електрика в руках однієї людини Але ж це Федюк йому дозволив Справді так, але президент Федюк сидить у в'язниці за завдання збитків державі До речі Може, ви підпишете зміни до наказу з приводу збільшення найбільшої суми збитків? «Ти мене не заплутуй! Друга година ночі!» – Злюся я. «Добре, добре!» – Львович киває. «Нам необхідні термінові заходи». «Є якісь пропозиції?» «Є» «З виразу його круглого обличчя можна зрозуміти, що пропозиції можуть викликати в мене заперечення». «Потрібно зібрати парламент». – обережно каже він. – Коли? – Зараз? – Зараз. Він дивиться на високий годинник, що стоїть на підлозі. О четвертій ранку. Не весь. Усю опозицію. Вона ненавидить Казимира і центристів. Тоді голосів вистачить. Ви виступите проти планів Казимира і запропонуєте законопроект. Який? Я підготував. Про виробництво дешевої електрики та реструктуризацію державного боргу за спожиту електроенергію Додамо туди статтю про запровадження мораторію на підвищення цін за електроенергію до наступних президентських виборів Пройде, голосів вистачить Охоронець повертається до кімнати, за ним сонна покоївка з кавником Збирай парламент, кажу я Львовичу він телефонує з мобільного до когось зі своїх. «Чуєш? План А!» – каже він і дає відбій. Я п'ю каву і намагаюся уявити собі план Б. Напевне, такий план існує, придуманий на випадок моєї незгоди з планом А. Немає нічого кращого, аніж виступ перед сонним парламентом. Правду кажучи, я й сам трішки сонний, проте це справі не заважає». У залі витає атмосфера підвищеної відповідальності. Нічні засідання могли б добряче просунути країну в напрямку до Європи. Та користаємось ми цією можливістю досить таки рідко. А втретє – за два роки. Результат голосування перевершив мої сподівання. Указ прийнятий і набуває чинності негайно. Після засідання парламенту мене відводить у бік генерал Світлов. Він виявляється теж не ночами. Я дам наказ вилучити всі документи по неплатниках за електрику, пропонує він. Тоді ми відразу виб'ємо з їхніх рук останні козирі. Молодець, уперед, напучу я його. Від парламенту стартують три сотні мерсів, ягуарів, лексусів, розвозячи ще сонних опозиціонерів та центристів по домівках. Я дивлюся з вікна другого поверху на цей бджолиний рух. Краса. Жовті фари проводять по світанкових сутінках красиві подвійні лінії. Машини, немов, летять на запах далеких квітів. Вони поспішають за пилком. Вони хочуть бути першими. «Ну як?» – лунає за плечима задоволений голос Львовича. Я озираюся. «Чудово!» «Проси, що забажаєш», – жартома заявляю я. «Указик підпишіть про збільшення суми найбільших збитків». Я зітхаю, і раптом мої думки прояснюються і стають зрозумілими та конкретними. «Добре», – кажу я, – «тільки указ не матиме зворотної сили. Ті, хто сидять за старим указом, залишаться сидіти». «Звичайно», – розводить руками Львович, – Навіщо їх чіпати? Адже головне – майбутнє. І ще моє обличчя стає непроникливо серйозним. Мені треба терміново летіти з державним візитом. До дев'ятої ранку. Розборки з Казимиром повинні проходити за моєї відсутності. Львович замислюється. «Добре», – киває він, – «їдьте просто в Бориспіль. Я зараз в'яжуся...» З МЗС і аеропортом. Літак буде готовий. Поки туди доїдете, підберемо країну для візиту. Розділ 28. Чернігівська область. Село Глухівка. Серпень 2003 року. Шоста ранку. Після нічної зливи усе повітря просякнуте озоном. Дихати – саме задоволення – ми з мамою сидимо в Старому Опелі. Дворця та машини відчинені, але на брамі будинку-інтернату число 3 для душевних хворих ще висить замок, принаймні для відвідувачів. Душі хворих ще сплять і сторонніх просять не турбувати їх до сніданку. Сніданок уже, напевне, вариться. П'ятеро маленьких жіночок невизначеного віку вже пройшли на територію. Їх пропустив охоронець через будку прохідну, що вмонтована між брамою та бетонною огорожею. Треба було виїжджати пізніше, кажу я мамі. Вона зітхає, нахиляється уперед та дістає сумки, що стоїть під ногами, м'який пакет кефіру. Відкриває кутик та прикладає отвір до губ. Потім передає пакет мені. Я ще раз боюся, що не встигну, каже вона нарешті. Дай Боже, щоб ти цього не зрозумів. Я слухаю і справді не розумію, що вона має на увазі. Дмитро ніби фізично здоровий. Це його душа хвора. Мама, звичайно, вже старенька, 75 років. Але на здоров'я не скаржиться. Ти, до речі, міг би взяти кращу машину та з водієм. Вона повертається та дивиться на мене критичним поглядом. Червона кофта, довга-чорна спідниця. «А ти могла б одягатися краще?» – відрізаю я. «І якби я взяв машину з водієм, то все міністерство знало б, що я маю брати в божевільні». «О 9 годині ранку нам дозволяють пройти на територію. Насамперед я заходжу до головного лікаря і залишаю на столі конверт із сотнею доларів та свою візитівку. «Виникнуть якісь проблеми? Телефонуйте». Він киває. В його очах вдячність. Ви на скільки днів його забираєте? На тиждень. Мама з Дмитром уже на дворі. Вона щось говорить, а він повернув обличчя до сонця та примружив очі. Я роззираюсь на всі біч і раптом бачу молоду жінку в дивному фіолетовому халаті. Волосся доглянути. Обличчя дивовижної краси. Тонкий профіль. Витончена. На ногах Сріблясті вірменській капці зі загнутими догори носками, розгублений погляд. Я спостерігаю за нею з жадібною зацікавленістю, а вона повільно йде по траві. Зараз вона наближається, але ще кілька хвилин і пройде мимо. Ці люди тут нагадують мені космічні супутники, кожний йде своїм курсом повзірки та планети, і рух кожного безкінечний. Я ступаю до неї крок і неголосно запитую «Як ви звати?» Її погляд завмирає, вона зупиняється, дивиться на мене трішки з «Валя! Валя Віленська!» Я мовчу, і вона стоїть поруч та мовчить, ніби чекає, що я продовжу розмову. Але про що я можу в неї запитати? І поки я гарячково думаю... Вона відвертається і продовжує свій рух по траві. «Я зараз повернуся!» – кричу я мамі і знову заходжу в адмінкорпус. У кабінеті головного лікаря відвідувачів немає. Крізь вікно вривається яскраве сонячне світло. На стіні над столом портрет Тараса Шевченка. На столі розкрита папка з підшитими документами і склянка чаю. Він піднімає на мене погляд. Щось забули? Тут у вас дівчина, Валя Віленська, кажу я. Хто вона? Легка форма шизофренії, головний лікар знизує плечима. До неї раз на місяць приїздить сестра, теж красуня. Санітари її не ображають? Раптово для самого себе запитую я. Що ви? Ми за цим стежимо. Білий халат головного лікаря? І фіолетовий халат валі Віленської залишається на території будинку інтернату. А ми у старенькому опелі їдемо назад, у Київ. На задньому сидінні сидить щасливий Дмитро. Дорогою денебудь пообідаємо, каже мама, потім обертається до брата. Що вам давали на сніданок? Вівсянку з варенням. Як в Англії, кажу я, усміхаючись. – А ми будемо рибалити? – запитує Дмитро. – Ти ж обіцяв минулого разу. – Будемо, будемо. На лимані знаєш, як клює. Закинув і відразу витягнув. Я дивлюсь на нього у дзеркальце, бачу його посмішку і думаю. Добре влаштувався, немов клав угоду з життям про взаємне невтручання. втручання. Розділ 29. Київ. Жовтень 1983 року. Вечір. А дощі люті, лють. Друг Женька з третього поверху притяг рідик і касету з порнухою. Мама поїхала до кравчині. Ми дивимось і дивуємося. Уявляєш, в них таке щодня по ящику показують, каже Женька. А у нас програма Час та сільська година. Дивитись нічого. На екрані в басейні плаває огоряка молода грудаста жінка. Час від часу вона підпливає до бортика та сама пестить собі груди, при цьому дивно всміхається. Я знизую плечима. «А ти хотів би увесь час бачити таке по телеку?» – запитую я. «Зачекай, далі буде цікавіше», – обіцяє Женька. Далі на касеті майже те саме, Лише під завершення фільму з'являється чоловік, роздягається гуляка і також пірнає у басейн. Спочатку вони розмовляють англійською, без перекладу, звичайно, а вже потім займаються ділом. Але з води практично нічого не видно. Я знову знизу плечима, запитливо дивлюся на Женьку. «Це не та касета», – вибачається він. «Мені обіцяли іншу». А притягли ось цю. Відключивши громісткий відик від телевізора, він забирає його разом з касетою. І я залишаюся сам. Хоча, в принципі, ще не так пізно, але за вікном ля дощ, і здається, що вже ніч, і що вона ніколи не закінчиться. Розділ тридцятий. Повітряний простір України. Жовтень 2014 року. Ніч. Екіпаж президентського авіалайнера Вочевидь напружений За останні півгодини Командир екіпажу підходив до мене двічі «З землі немає жодної команди», Докладав він «Що робити?» «Продовжуйте кружляти над Києвом Команда буде» Дві стюардеси, молоденькі блондинки Вже встигли намалюватися Малювалися вони по черзі в туалеті Тепер стоять у хвості салону і про щось нервово шепочуться. Мабуть, їм передалося хвилювання пілотів. Але ж пілоти, хоч розумні люди, розуміють, що щось тут не так. Думають, напевно, що поки ми кружляємо в нічному небі, на землі військовий переворот чи ще щось подібне. Насправді, маленький переворот учинили ми з колею Львовичем. Звичайно, Казимир міг би зробити спробу вчинити антипереворот, але я сподіваюся, що він ще спить і ні про що не знає. Я підводжуся з крісла. Проходжуюся задумливо широким проходом, засланим чистенькою килимовою доріжкою. Доходжу до стюардес. Вони замовкають. Дивляться на мене очікувально. «Куди хочете полетіти?» – жартома запитую я. У Туреччину, на море, відповідає та дівчина, що ліворуч. Вона сміливіша, ніж її подруга. У Туреччину? Я дивлюся собі під ноги, а потім на струнки ніжки стюардес. Вони це помічають. Знову підводжу погляд. Може, полетимо? Я подумаю. Розвертаюся та йду розважливим кроком до кабіни. Дверцята до кабіни відчинені. Там палає безліч лампочок – синіх, червоних, зелених. Далі за склом – цілковита темрява. Командир екіпажу виходить мені назустріч. «Пане президенте, є команда. Летимо в Монголію». «У Монголію? Я здивований. Краще б справді у Туреччину. Вона тут поруч, за морем. За годину я дізнаюся» що терміново зібрана делегація представників вітчизняного бізнесу летить слідом за нами на другому президентському літаку. Там також є Коля Львович. Добре, коли президент України один, а президентських літаків – два, міркую я, перш ніж заснути під одноманітне дзвищання двигунів авіалайнера. Розділ 31. Київ. Червень 2015 року. Неділя. Може поїдете до кончі? Відпочинете? Турбується помічник. Він стоїть у дверях мого кабінету в офіційній резиденції на Десятинній. На вулиці спекотно і лише три безшумні кондиціонери утримують у квартирі приємну прохолоду. Від самого погляду у вікно мені стає гаряче, гаряче і неприємно. Ні, я дивлюся на помічника і намагаюся придумати йому завдання, щоб він більше не турбував мене. Знаєш що, є в мене до тебе одне прохання, але так, щоб ніхто нічого не знав. Помічник весь витягується струною, доторкнутися, задзвинить. Навіть, здається, на пальці звівся, щоб краще чути. Візьми машину та знайди де-небудь зо 20 кілограмів доброго льоду. Привезеш сюди, зрозумів? Помічник киває й виходить. Рух прохолодного повітря крізь відчинені двері відновлюється. Опівдні приходить лікар. Слухає серце легені. Може, віскі?» – запитую я. Мені не можна, зітхає лікар. Печінка. А мені можна, цікавлюся. Можна, поступово збільшуючи дози. Серце підкаже, коли буде треба зупинитися. Чуже серце чутливіше, ніж своє. Та й людині властиво слухатися чужих органів. Адже в мене теж печінка не моя, пересаджена від людини, яка кинула пити. Тому я пити і не можу. Ну, а як ви розслабляєтеся? А як в анекдоті? Я не напружуюся, усміхається лікар. Якщо серйозно... Рибалю, збираю гриби і споюю друзів. Його останні слова мене зацікавили. «Споюєте, а самі не п'єте?» Саме так. Вони п'ють і розмовляють, а я підливаю і слухаю. «Цікаво. Можете застебнути сорочку? Усе добре. Головне – тримати голову в холоді, не гарячкувати. Проблеми можуть виникнути лише через нерви чи різке збудження». Так що аж занадто радіти вам не рекомендується. Я людина спокійна. Охоронець відводить лікаря до виходу, а у дверях кабінету знову з'являється помічник. «Куди лід?» – запитує він. «У ванну». «Весь?» «Весь?» «А потім?» «Потім покличеш мене». Через п'ять хвилин моє втомлене спекою тіло опалює холодом лід. Він вкрив усе дно ванни джакузі. Я лежу на ньому, як на жаринах, близько п'яти хвилин. Потім вмикаю холодну воду, і вона струменями б'є моє тіло, починає вимивати з-під мене куби кубики льоду, закручувати їх у вир. «Гей!» – кричу я помічникові, і той відразу зазирає в ванну кімнату. «Віскі!» – наказує йому. «З льодом?» «Без!» Що за дивне задоволення? Лід окремо, віски окремо. Кортить чогось ще, чогось сенсаційного, що може викликати у тілі резонанс. Я прошу помічника увімкнути музику. Він знає мій смак і вже орієнтується в моєму настрої. В цьому вмінні йому не відмовити. «Ой, еслі б мог, виразіть в звуки, опускається Змонтованих у стелі гучномовців Мужній бас Федора Шаляпіна Ось він Резонанс тіла Я відчуваю легке тремтіння, Доказ того, що я слухаю Та чую цей голос не лише вухами Але й усією шкірою Усім своїм охолодженим У ванні з льодом яством Цікаво Він бив жінок? Думаю я про Шаляпіна Напевно бив Під гарячу руку Звичайно Би в найближчих, у гніві пристрасті. Це було б гарно – побачити живцем розлюченого шаляпіна, який заносить сильну руку над переляканою тендітною жінкою, готовою впасти перед ним на коліна та просити пробачення навіть за те, чого не робила».